Kaza, Kathan. Kam ardhur te Busaid el Hudriu. Rrethishin to buar shum njerëz, e kur ata u shpërndan, un i thash: Un nuk do te te pyyes per ate qe te pyeten ata. Un e pyeta per agjerimin gjat udhëtimit. Ai tha: Kem udhëtuar me te dërguari ne Allahut per ne Mek dhe kem agjeruar. Jemi ndalur ne nje vend. I dërguari Allahut ather ka thënë: Me vërtetë i jeni afruar armiku tuaj. Mos agjeroheni dhe hani, per ju esht me mirë. Këj ishte një letësim, pas kësaj, disa prej neshë vazhdua në agjërimin, kurse disa e prishin atë. Për sëri jemi ndalu në një vend tjetër, e për sëri i dërguar i tha, në mëngjes do të ndeshemi me amikun, të hani për ju është më mirë, dhe hani, mos agjeroni, kjo ishte urdëres dhe ne kemi ngrën. Pas taj, e bu se i dhe lhudriju tha, pas kësaj, ne kemi agjeruar në uhtimet të dërguar në Allahut a.s. Transmeton, Imam Muslimi Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com